Elkarrera gina zeigarren unitatea. Azterlanean. lanean. Bazkaltzeko zer? Orduan familiakoak etortzen direnerako, zer jarriko dugu bazkaltzeko? Honena entxalada eta oiaskoa jartzea da. Denoi gustatzen zaigu. Entxalada eta oiaskoa, hori askotan jaten dugu. Ba, esango didazu bestela. Aitonari etzaio arraina gustatzen, eta amonak entxalada jaten du ondoen. Arraina jartzen ezpadugu ere, oiaskoa esten beste zerbait eroz dezakegu. Ba, ez dakit? Solo moa jargen ezake. Eta Josu, bazkaldu gabe utzi, Badaki zu txerreki etzaiola bat ere guztatzen. Honena, denon guztoko zerbait jartzea da, txuleta dibidez, ziruditzen. Baina txuleta oso garestia dago, Ezta pentsatu ere. Entzundu talde harrean aratigi bat ireki dutela, eta bertan txuletak oso onak direla. Eta presio honean daudela diote. Zein ondo, horrela labada ados, egia esan nik ere badauk jateko gogoa.